No, beno, beno, gunon antxetamineroak hemen berriro ere, baina nora ingoa, nino izinan potenteago. Garruko anzaio berezia dugu, ez dala, aduriz? Bai, gaur saio berezia da, antxetaren amalgarren urte urrena betetzen, ospatzen dugu, eta ondorioz, ba, jendea karri dugu, aspaldiko antxetaminekoak, eta ba, e, gai ezberdinari buruz hitz egingo dugu. Beraz, hemen ditugu e, Mikel Valero limoi jauna. Eta, hemen dugu txingurri jauna, igual bestelako izanak inrezabutun duzute, doktor Amor bestela behar badaz. Kaixo e egun hon. Eta, bera, sorry, ikusten duzuten ez potente gatoz, eta ba, so egituentzuten. Bueno, eta gainera beste badakagu hemen, hemen dugu hainera Andrea, Anderrea Eta bat egitegoan honan e, hainera <risa> ha, Hainera ere bainere askotan entzun izanen duzute antxeta minan Eta ba, hori, e, gorkon ere hemen izango dugu beste askoren artean <risa> <risa> gainera orduin dagoze eh, joan, dago doktor amor hemen eh. Eta orda, orda nastea dena guen dugu Ba, egargar potente goteko maitasuna koma. dago airea <risa> Bueno, eta ba asteko bat e, ideia bat egiteko hasiko gara hasieratikan, eh ba egin oiren bez dela eta ba antxetamina duela ja eh antxeta duela 10 urte hasi baldin bazen, ba ezagut eh duela ezten leengo urtetikan hasi antxetamina, ez? Ez eh esen ez, antxetaren hasieran Ba sortu, baina ania-ia, e, eta ania ez dakik guztazpi edo sortze urte dituen. Eh? Biskak kontua gandua ditugu. Baina, bueno, e, ba urte batzu ditu eta gaina aurkoan ba urte guztioen errepasoa iteko asmoa dago, ezta? Da? Noski baiet, eta horrekin batera erungo gaztemu gehi emenduaren errepasotxo bat ere egingo dugu. Eta, asieratik ba, e, anasiko baren ez, ba, emendugu Mariano Jauna. Eta, <laughs> arritu egin zaigo ba batean. Bait, e, abazirean, e, ba, antxeta minen aurretikan, bestelako gaztadzuk nituen irunen ere ba, gogo hori isladatzen zutenak, hauen artean angule erratia eta bestelakoak, baina ez dakit, Mariano, ze, zer dut esateko erren inguruan? Zer? <gülüyor> <gülüyor> eh, Entxuntuzu? Bai, bai. Ah, bai, <gülüyor> minik ez. Eh, Eres pues, dakit, viejuno, naiz, eta arro nago. <gülüyor> ba hori, eh, pues eso, que hace... Allá por el Pleistoceno existía una radio, una radio libre, llamada llamaba Angula Irratiá, que por cierto, el bicho hizo sus primeros pinitos en aquella radio que... Yo dudo que la oyera alguien, pero bueno, siempre estaba bien. La idea era la misma, que los colectivos sociales hicieran su propio programa. Eh, no sé si ahora lo hemos conseguido, entonces no, no lo hicimos. Y demás, la, la radio murió por la ley de ordenación de telecomunicaciones, casualmente una semana antes de de que se inaugurara Radio Irún Ser, casualmente, nadie quiere decir nada con eso, eh, y de, a partir de ahí, pues bueno, va, hubo un... Un desierto, un largo desierto que se fue llenando con, pro, con proyectos de papel, por, ejemplo, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos era Sabaldu, que era lo mismo, la misma idea. Los colectivos diferentes, gastes y no tan gastes, ponía, o sea, entregaban una serie de, de noticias, se maquetaba y se distribuía en los institutos y demás, y hasta el día de hoy. Ba, goalbixka bat ditzulpen em bat eginz, Gabur e, bilduz esan duna gutsu garabera da ba, Irunen hasiera batean ure errataz dago dela, ba, e, antxitanminaak edo berriotsaakoka helburu bezala,xeeta erratia dakan helburu bezala, herriaren e, ba, e, komunikazio test na izateaten, e, baina ikusten denez ba, zaitasunak eduki zituzten eta gainera cadena zer hori berda egin funtzionatzen duen ba, errati cadenana e, batek, ba bere funtzionamenduan hartzen egon berean, ba, kasualitatez edo, ba angule erratia histeko, eh, ba, beharra oso edo, angule erratia itzi bere instant zuten. Beraz, ba, hori, e, gero, ba, paperezko bestelako, eh, ba sortu ziren, Zabaldu edo Bultairun ere entzun unen kortikan, ba, eta hori ba, gaur egun eh daukagu eta hori, ea, Benetan gazten momindaren hori tresnalo izate lortzen dugun gutio garabera. eta bat daukago horrela, pixkat, e, izena jartzen dituzten jendearen, zat. zergatik? Hori iglesia, iglesia bezala. Zuzara, iglesiarekin, zuten, zuten. iglesia. Zergatik zergati jartzen dituzte e, animalien izenak? Zengati jarri izan diree animalien izenak, agula, antxeta, ze arazo dago euskaldetan. Ikerketa batean, bai, ze bait onen inguruan. Bai, bai, edo jendea deitzea, eh? Nire ester... proposamena eh eh, eh korrokoi eta animala eta izan daiteke jendia deitzea bere irdietzia botatzeko honen inguran, ba zergatikan animalien izenak euskaldeko e komunikabidetan. <laughs> eta horretako, igual ematen ditu telefonoak, ez? Bai, ez, eh, momento bat, besedez <laughs> Bueno, ba, esan bezala, deitu de nahi baduzute esateko, bat zuen gogo eta onen inguruan Zergatik animali izenak eskualdeko komunikabide libretan, Bat, zero, bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost E, e, Iparraldetik deitzen ma duzute eta egualdetik deitu ezkero 00-22-Bost-Bedratzi-Lauzortzi-Iru-Sei-Sei-Bost. Hoxe, eh, gogoratu galdera, zergatik, eh, animalien izanak, eskoaldeko komunikabide libretan. <totip1> <tip1> Bueno, eta animalien buruzko galdeketa honen ostean, ba, nik nerea gotako dut pentsatz dut indifikazio-xamarra dagoela animaliekin, baina, bueno, hori deitzen duena gerantzun du. Eta, bueno, jarraituko dugu saioarekin, ba, hemen, ba, esan eh, dugu etorri direla, ba, antxe eta minan parte hartu izan duen jende ezberdina. Oietagoa, ba, txingu da. Ez dakita, xeratik anegungo zinen, txingu? Bai, bueno, ez nuen beti parte hartzen, edo oso harteka parte hartzen edo, baina gutxi gora bera orkimoa izan du zena, edo ez pixka nola, Ba, ideia iruditzi zitzaigun, eta jarri behar genuen martxan, da importantea gen, en, iruditzen zitzaigun ba, ba, Irunen eta bi, bidazo, bidazoak eskugalde honetan ba, parte edo eragile ginen ba, gazte, gazte taldea desberdinak ba, Otsa edentzuteko, eta bueno, hasieran igual lehen izan duzen lehenengo eragile bat, gero beste eragile bat Geroia gero sartu ziren ba, bizkat ja ba, azte bururo, azte bururora ba, dinamika batean hazi zirenak ezta horrela gutxi gora bire izan duzen ba antxeta hasiera Hori? Igual, igual e, horren ari ere bai, ba esatearen hau eragile zeudela hasiera baten egiten zu denak zirela ba, goldea, prekarietatearen aurkako taldea eta bertan bat txingurritainara zeuden e, gazteak bizirik, zela ba, gaztetxea e, aldarrikatzen zuen e, eragile bat, da bat E, segiz egon ere bai, eta ikasla bertzaleak. Eta hor txandakatzen ginen, baztero bakoitzak egiten zun bere saioa, eta eta di zen, esan dago ere bai, hasi lehen, amaika mila bilera ere nitu da, nola ez, ba guztia ba, martxan jartzeko. E, Saio teko ideiaz e, eragilengatik aterazen, o irrat, irratitikan, o nolizantzen? Nik, nik uste bizkat bai elusatu zita igo dela, gombida edo ba antxetan, Antsetan lan egiten zutenak, ez, polita izango izatekela, eta gainea hor, barlarun bat goizetan, eta hor segola utxune bat, eta azkenean, ba, gure mesua zabaltzeko, aukera bagen, bagen ulako, barlarun bat goizean, ez? Igalbeste momentu batzu ta neba ibaian irabaki segunor larun bat goize batean bai goiz baino goize batean baino eraginkortasun gehiago toki kobenora askenean gore parrandan ibitzen ginen jota fuego ta orduan ez ginen tore etortze ginen etorriko igande goizetan ordan bai larun bate goizetan eta bueno goratzen dut oso oso hurbil va ba, divides va ba, baita ere zirozibek Ba, bueno, Honea etortzen zilela, beraien gitarrekin, beraien musikakin, kriston kaina eta kriston umoreakine begoten zilela. Zer nituen beraien gu bain jolienako zeudenak, eta bizka baita ere animatzen zintuzten. Ta... Hori, ja, ez du zei, dere, esatearen asilo zibere bai, asieratik egonduzela proiektuan. Eta anekdota bezala, lehenengo saioan, goratzen ba, nahi, egun horretan e, kristonekaitza, edo aurreko egunean kristonekaitza intzuela, eta antena ba, ba, izorratu zela. Antxeta antxetaren antena iserratu zen. Ordun ginen lehenengo saioa daiteko prez denak hemen, baina baina zegon e, antenarik eta hori da. hasi ginen esanen, bueno, guazen erabiltze hau ba piskat e, kaio hartzeko edo froga bezala guazen eitea ba, e, ba, saio faltxu bat komien artean, ez? Eta batean ginen hemen denak, pues, ordu berdie do pasa eta bat etorri zen aitort, esan ei saioa izue ja konpondu dela eta entzutenari e, ari dela. Eta izan zen, horrela ba, hasi zen, berez ez ginen benetan e, egiten ari eta batean ba, esan zikuten bai, zaudeteia antenan. No? Horren izan zen, nahiko puntazo hori. E, Bagoazteiko ere bai. Bai bai, batekoa izango zen hori. Eta bueno, en, bai, baita ere, eh, nik izan nahi dute ez. Aziran as, igual, silozibe eta da, igual ez, ba, beraien, beraien, beraien proiektuak ima ba, igual oso murgindu eta zudelako. Ez genekin ere bai ze papel jokatuko zuen, eta ze nola no no funtzionatuko zur, baina joe, demora ekin konturatu zuz eginela, oza, beraile gabez ginela ezerkasi, ez? jartzen zuten musika eta horiena dena, eta bai bai, guztetan lexio bat eman zigutela. Boa, esan duzute, prinsipe zela eragilek hitz egiteko ba, e, meso zabaltzeko eta barra erabiltzen zela, baina zuen kaso pertsonalean nola animatu zineten ba, irratian part hartzera, ozailoan part hartzera. Komentzitu barri zen zituzten, Ez dakit, Osa, nire kasuan e, nik uste askenean e, ikusi genu aukera batez ere eragilarentzat polita izango zela eta karo nik uste ba, inork eragile horietan ez zula inoiz irratia egin Orduan igual basegon zegoen orrela puntu bat, bez, beldur puntu bat edo nola nola ingo dugu irratia Gaina askotan gara izango gaitezke irratiaren entzuleak edo ez da hori ere Eta ez dakit, berti gopuntu bat ematen du, ez? Baina, bueno, gero ikusita eta, bosa, antxeta gantolatu zituen batzuk e, Ba, zegon ere bai egoitze e, teknikaz pixka kontrolatzen e, zuena Eta berak egiten zigun teknika, silozibekoak bere alarrapatu zuten teknikarena Eta gero guk ere gutxinaka eta askenean konturatzen zera Bueno, ba, igual, kalida dezko zailo bat egitea e, Teknikoki batez ere, ba, igual ez dela inerrexak, baina Neizta ez izan Kriston Saioa eh horretan ba ba Kriston Farra botatzen dituzuela saioan eta hori ere entzulak Kriston Pilarke eskartzen duela zeren askenean ba hori jentziak badaki ez dela profesionalak eginiko saio bat baina gogoekin eina dagola eta ta, ta eh umoreon hori ba, transmititzen da <laughs> Nik uste duzuen, fanta dela piskat esatearena egia ere, ez? Bueno, gaina ez urretan, Ez, bai, egia da, egia da, baina nematen seriotasun punto bat, igual, ez, zenbatetan etorri periodikoa periozikoa irakurtzera. <gül> bueno, hori, bai, hori igual izan zen, e, antxetamiaren bigarren fase, oza, hasi era baten, bai, lehenai bat dugun bezala, hasi ginen eragile guztiak bat txandakatzen etortzeko larun bat bat bakoitza. Gero gertatu zena zen askenean, eta hor piuskat eh, esaten zenuenaren ari da askenean pues pertsona batzuei guztatu zitzaigun kristonpilla beste batzuei ezainbeste ez, eta hor duen baur ja jahun ginen gutxinaka a, e, jarraitu genuen, igual gehien e, engantzatu ginen, asken finean eta ordun gertatu zena izan ginela iruz palau pertsona, ba, Xabi, e, Andoni, eta igual izan daiteke momentua e, Andoniri deitzeko Bartzelonan dagoela orain, eta esan, du, oza, esan diogula dituko diogula Ordun xabi, andoni, uberka e, eta nini ikuste batez ere ba, Ibiltzen ginen, jasi genuen martxan, larun batero egitea Eta hor ba, ba izan zen kabosa eta nabasa e, So hor retortzen ginen, ba, periodikoakin eta litrona batekin edo Gaina gara horretan antxeta irratian odobintza gu kerretzen genuen Eta erretzen genuen, bueno, e, dena den igual, oberena izango zen andoni kontatzea zebestela Eh, Nik kontaktuko du dena. Nik bestela, hori Andonerekin kontaktatu aurretikan, eh, mehentxingu dugu lagrua etxatu, eta emeste farrat, hori komentatu zutela, ba, doktor Amor hori zertan zetan, oztagatik an. Nore askoz beran da, adornako, doktor Amor. Arkaslara no va? Bai, bai, bai, Orduan doktora Morren papera, bueno, ezakitu nahi dut uten bezala. Nik gutxi gora bera egon dez konektatu bastante, eh? ta ordoa bilatuen duten paper bat, ba bizkat ere berri zen eta ber bizkat gaina. E bilatu es ez dira si senon, baina nik nik ustet, beintsak nere papera zera gustiz serioa ta Gusti. e, eh? <laughs> Ez Azkenean, sexu seksua eta sexualitatea gai serioak dira. Eh, disfrutatzeko, baina gai serioak dira eta bizka, ba, bueno, ba, zentzu horretatik begiratzen eto nire e, egiten dituen ere intervenzioak. Zerio, nahi eta askotan, katxon de horze zirudien esaten nituela, ni benetan serio esaten nituen. Ez gen, nik uste dut ere, egurten e, e, poderioz ere, fase desberdinak pasa dituela espazio honek, baino negia da, e, parren artean eta zeriotasunak eta zeriotasunak eta zeriotasunen artean bere, e, Eta arte hartu du eta gai asko jorratu dira seriotasun seriotasun gabe, baino bai eh, izan da parte hartu dugunentzako nereztat behitzat eh, referente bat, gauzak ezagutzeko eh, gauza EES eh, EES EES EES EES EES EES EES <laughs> Mariano, eserio es jartzenaren hitzen oh, ser Seriotasun puntua dago, eh? <laughs> Oda graibateko grabazioa seguro No, <laughs> no, <laughs> <Vai, laughs> Manifa batena, o sea, egiten zen, paripea, <laughs> ¿eh? Pasión de coipús, pasión de coipús ¿Andoni orduo? A ver, Andoni? ¿Has, Andoni? ¿Estías tú? ¡Bai, bai! ¡Apa, Andoni! ¡Bon día! ¡Bon día! ¡Bai! Me han comentado antes de la, Andoni ha dicho que la gente le dio a esta Eta ari hasi nomen zinen, eta hori ez da gipska komentatu zein zuziren nomen ditari mogeko eta du zeho zer hori litronak, cigarroak eta zerbait gehiago. Eta porro eta taporro. Ori ga zorra, orin ez zorra, ni gizito porra garreta. Ba, orain esango dugu, orain dudan utziko dugu baina garaio horretan erretzen zen ditu eta gaina irratitik eta dena entzuten ziren zure zure porroen kaladak eta banetik. Baila la. Kontatzen ai ginen ba, etortzen ginenean larun batero periodikoekin eta igual esaten ari nintzen ez nula ni dela kontatuko ordun horretarako ditu zaitu komentatu za zu bat. Ba ba, handi da lan begit, ez teguztiak guartzen zainatzen ega zer iten gendun Baina nintak imozorrak guten ginean nolte, baina nintek zer diatat guartzen Guartzen ari zonto <laughs> pilo bat diten genduna Eta ez takit, entrevista bat egiten zen ezkio dara beti niri eee... esperto... Hala eh, <laughs> bezala, zela? Baina ningu an, zer batetat guartzen ari Naiz gehiago, asko gehiago Eta gero... Vale, lleva horriotenguñan, está aquí chorradak, eta chorradak esatzen, eta, eta, agenda bat, eta itin gendón, gazetzea limon Bañalagundu ya, zuz, te horrela... Bañalagundu ya, zuz, te horrela... Bañalagundu ya, Bai, bai, hori kontatzen nien ikatzo barrenako peinaiz Kontatu nien gaur irratin nien bar nolat irratin man txetan, etxatu batzen, no seke Ah, bai, ez takiz Eta hori, bena izan nio, jo, da, jende bastantik entzutzen, Eta zen batek, eta zain nien, eta mar mila, du mila, du mila Ez dira putxi <gurra> Egei jo, eh, nik uste egei ez dagozi, hala Bueno, eta anekdota bezala eh, Igual kontatu biskagat niko horatzen nahiz batez ere zu, zuri egindako elkarrizketa batetaz Eh, zela, ezkenean, ba, nahi genuen droben inguruan hitz egin Eta orduan, ba, askotan bezala ez genuen prestatu, ez genuen Inolako elkarte dikkontaktatu eta ez ezer Eta orduan, erabaki genuen hazeen, ba, zo esperto bezala, elkaruzketatzea <hazurra> Ba, guatzen ari, baina un sinorku entzuten ez, orain? Orain ez, lasai, orain hamar mila, <hazurra> mila, mila entzule hoiek lotan egon eh, gehiago ja, orain aleva va a barleva pensaba nicrei pagi pagi de ser ese vale, baño se vale, ha percibido no, no, no, no, no, no. Gaino, euskotitzala oso ez operzio, pasa. Eta, ari ba hori, ondo ginean, bai, izaten, zer zekin naztu, ez da behar, zer zekin bai, zer zardan hola, zer bantxarra... Bueno, Gero, nola, gara nola, gara e. ere bai, ba, zegon, ba, betiko sekzio bat, zeren den, askenean, ba, e, iruak, ba, isabi bai, bai andonetan, ginen gazteak biziriken, eta askenean, ba, ba, aldi berean, oza, irratiarekin batera, Eta hori izan da beti eh antzetaminaren zentsoa ba gaste mugimenduan ibiltzen ginen, eta ordun beti hitz egiten genun gastetxeaz eta ordun gertatzen zena zen pos pues egun ginear bi urte do exaten gastetxa bazetorrela baina caro, es genial genia que estuve investe sinisten. Estas osqueta lo, lo que eres, moscuráis triñanda muy musi, eh escarit te. Porra que gana uno se keba en el ser tampote, hago chupito, refresco un chupito gorcat No es agora, cenando ni. Analisus osqueta so ai san sara ere, loisai. en batortikan ere. Guata, ariak izak, ze sosketazten genuen txoa da Igual, acus, adetis, o... ro romiel txupitoa no, quedo Romiel txupitoa <laughs> quedo, bai bai Zega la hipolitaksean, eh, ato en doni zan guatzen da Zega la hipolitaksean, <tokens> todo era posible, eh, garai ariak Bueno, hori nik handena posibleda, eh, zandoni No, nahi, nahi <güls> <laughs> <güls> Igual, igual haipatzea rene, bai, eh, eta Eta, balotura hori egitea Rene, antxeta minata gaste mugimenduaren artean baiake que Guzgasteak bizirik eko ginen, igual garaio horretan Zer egiten genuen eh, gazteak bizirik enkontatu dezakegu pixkat, ere? Ba, gala joi bait, ziala pixkat horre da. Nik ustez, zartzen genuen da, irungo, irungo txiparta gu jartzen genuen da, eh? zakegur, nik ustez, zartzen genuen da. La... Ba, pontona bat zartzen genuen baina gara, zari, ba, beste, beste irakile berri bat eta eta forma berriak erabiltzen genuen da. Eh? Ba, zante, maio 68 eskoa lehen gara zartzen genuen bezala, eh? ba, zartzen zartzen pontak erigiten, mozkorro tupio aditen genuen da, ba, arteko belditu, motorro too, takaritikan, home afirma que escapeen edo gazetagin historia sozializaten. gente alta culturala ni gustate, eh, no te la gala ibaço, que también va hasta que neko orrela ba referente divertigarri Ez da zer guk egin behar dugun, beti eta zer egin behar dugun denak batera ez, eh? eta maizu eta oso hor sondot eraten Baina, bai, ni goso, ezta momentu polita ez dago atzegitut Oztagitzuet, oztagitzuet, baina ni bintzat hor sondot pasatzen hon Gaina bizar egiteko balioa ez da egun, ozera, koneso de rogitu Hori <risa> batzuei, igual beste egin zain beste, eh, Andoni? Hori beti dira klaseak eta klaseak <risa> <risa> Jai, bai, egia dituziak beti gutzule atut, hori hori herri da eta baize ez ez ez ez bai bai bai ez ez ez ez Estamos en procesamendao clave carteleta eta ez teba joder ditu laguna gauritza. Dariz karateko jo. Ganen berriña karateko gobait, hitzi 11 hartzeno eta ez daia alabe segunda de eta karateko bione. Eta berri berai, ez? O ta eta algun kritia, no? Le E, vale. eta ez ez garik asko guztiegatikan eta behar vale. Besta, ba, ditetzu, eta bes hortzen duzu interneta hartzea vale me zela hemendik arraian ez pasait eta zen ez kiskyo jorra bat oke me barza na ingurtikana ertze pasatzen pasatze, no? de ituko sai e, tuko sai tuko sai vale. tuko olla aorri aorriku sia dago edo besto las matuko ni ke solin master pasatten las baina antoni tu eta ahora en tantamia aba muchos años toma una Gaudé, Charrín, ta pare va laguna, ahorquitú y tú emendican, ta bueno, hacemos dijoaz. Ah, Ondo, guau, ¿Sí? no pasas te te a Gaudé, emendeta guau, a tope, a tope eh. Ta lagunare bai, eh, lagunare bai. ¿Eguía san Kirsson, gente jatorra, ahorquitú y gau, un romo con gente te estáis subeste, le cuba, Que día que no la, la, esta, la no sé da. Está no istikan zaudit hemen. No istikan on ya la ni on ya la bomba. <tose> onda, no lo, bueno, lotan o. E aquí son aninas con Lotaraez, buen <tose> <guan> dicho <camano. tose> Bueno, furgoneta ba dugu, hor colchonera ginek eta hori importante da hor. Bestela de niko estat, bestaragatzeka dauenak Kristoen bisiposak abola ganean, así que e, era, ba, eh, zenbat e... eh, alcohol ekarre iuzuteto pagunera. Ba, agi izan da ba, batez, eh. Ikesta. Hemen eta men aguantatzen gugu unos campeones. Bai, bai. Egia izan bai. <laughs> eta bueno. Tena batalla. Au bai, what are you on? Se lanto pa unetic? Oke. Okay. No. Zegun em, eh, etorri zineten? Beste gure garekin beste baiuriko beste lagu batekin etorri gire erbuntzaketara lagutzera eta eta gerozti ba, lantxandak, besta, bera, dena Eta, eh, modus pasatzen ari zea? Bai, nire honi pasatzen ari nahiz Eta zuk? Onda, berri, eh? Eta asko ligatu duzute, kontatu, kontatu, kontatu Ligatu? Eta getz, eta <laughs> Horain dix ez, horain dix ez <laughs> Agi egen kompromissurik bera? Hore <laughs> da, egen ni nahiz, eh? Hortan <laughs> li, ligatzeko, ligatzeko intentziarekin hor duan Tehite <laughs> Eta edan, zerbait ez? Tazuk? <laughs> Eren zaz du tragozka bat? Zer da? Gozatu? Zaman! Vale, vale. El amor es agua, el amor es alimento El amor es piel que lo puedes caminar pisando deseo La tela invisible, por amor pizza. también es dolor. Pero por el cuero del amor y se filtra la rutina que acaba Cuando los deseos pisados protestan por el deseo sin el que el amor Y ese amor es dulce Deja de deseres, eso Puro veneno que nos engancha sin remedio Holen zengidetza da in klip hauek, ba, 2006 urtean dira, etxarrean lan zen egontzen topagunekoak, ainara hortzegoen, ba ligatu ez tipo batzuekin. <laughs> do bai, ola ere zauna <laughs> da jende artean. Gerongo dira bai tronpaguneko gauzkaino bai. Ta ba, ja dagoneko gaztetxa bazegoen, e, 2006 urtean esan dut, esan bezala, e, bai, 2006 eta gaztetxea ba, esan dugu irekia zegoela, e, ur, 2006 urte horretan, ez urrengo urtean, 2000 azazpian, uste dut e, desalo joa bixua gontzela, oez, oz, blako… Bai, e, esan e, nahiz gogoratzen 2006 o 2006… Urte zazpi, urtera bai, uste dut izan zela. Eta, bai, pues, azkenian horrere bai e, gaztetxea etan txetamina, ba, oso loturik egondu egondu dira. Ashkenian gaztetxan egiten ziren gauzak e, kontatzeko ba, medioa zen eta aipatzen zenuenean ba desalojo mehatxu hori egon ba, noski ere ba inguruan pila bat itzein genula antzetaminan ba saiatzeko kontzientiatzean ja. da jendea. Ba esan barra da e, okupatu egintzela gainera e, jaion baten ostean, Hori da, ba, jaion ba, gure entzuleak bai ezagutuko dutela jaion, ba, gainera jaionak egon duziren antxeta osa barkatu e, gaztetxe egon baino lehen eta da, bigarren, jaionean, bai, bat, da, bigarren jaionean gaztetxeak okupatu zen eta azkenean hortikan ba, aurrera ba, gazten mugimenduaren Eta antxeta minaren arteko lotura hori, ba, gaztetxean ere bermatu zen Badibidez goratzen naiz e, jantoki bejeta kantoratzen zirenean uh, Ba hartu zuten bai jantoki bejetaka e, Hori adibidez e, beharrezkoa jantoki bejeta zegoen ba, de, Deitzen genuen gaztetxera, zehlarun bat izaten ziren Eta hor dut ba, norbaite kontatzen ziren zein zen menua edo nola zegoen giroan Eta azken ean pues, haitzaki Eh, horregin ba, egiteko vegetarianismo kontu hoietas eta baitare, ba, animatzeko jendiari, e, ba, bertara joteko bazkaltzea, eh, Santxeta mia intzuneta gero. Ba, bestela ere badago unantzarki talde bat, eh, Hortze biltzaten, Zebiltzan, ez dakit, Miren, eh, Olatz. zen irakaslea. Ane Zenirakasle. Gauza, ba, gazteitxean hor bertan kriston mugimendu pila sortu zen taier ezberdinak kriston e, mugimendu polita. E, Antzerkiarekin beno, obra pare bat egin ziren, gero ere. Kalean, ez dakitzen, eta bertan antxeta minan ere egiten genuen hor propagandia. Eta baita ere ez daki, lotuta gongo da segura ezkizaren antxeta Antxeta minan, ba, ere bai, e, ba, ekarri genu nantenara, ez? azkenian hor badago pasion deko ipuzi irrati nobela famatua, baitare Antxeta ekipoak irrati nobela batein zuen, e, baleiak eta baterako, orduan azkenean, baur ikusten dara bai, ba, gaztetxan egiten ziren gauzak edo bertan ikasten genitunak, pues, antxeta minara ekartzen genitula eta Gainea, ematen zigula haitzakia, ba, formato berriak sortzeko, ez azkenian ez dena elkarrizketak edo, edo berriak, baizik eta ba, doktor amorren sezioa bera, edo pasion deko ipusen irrati Bueno, relakoa que cuestión de la realidad. dut garai hori, bueno, faltan e, Ramon, Ramón, ba, Ramón faltan, zeren e, bertan zegoen atope eta gogoratzen dut. Egiten genitula, e, igual Bibi Ierastean anche ta prestatzeko. Benetan izan zen garai bat hor, non sinisten genuen eta azkenean lan hori egiteak ere beste jendea inplikatzen du, Eta gure sexioekin eta adibidez, eh Pasión E, irrati novelan parte jende pila batek, parte hartzen zuen, jende desberdin pila batek. Gaur egungo jefa, entzun egongo, ez zuten egongo dela, aitziber. <laughs> Lendabizi, oza, antxetara etorri zen lendabiziko aldietetan, ba, pasion doik gupuz egitera izan zen, eta gero, ba, biakatu da gure guztion jefa, ez? Antxeter, <laughs> o, jefa edo gordinatzaia. <laughs> <laughs> <laughs> bai, eta horatzen dut, baxo, eh? adietez, kriston farra gutzen genitula, bai, prestaketan, baina onk kriztan e, gure etzat oso aberasgarria izan zen bai e, beste eragile batzukin narremanak e, egiteko, gure burua jantzteko gai ezberdinekin, ez? Ba, ba, batean igual ez zen un beste espazio bat non FMI ari buruz zitzegin, ez? Genokan e, Local News, International News, e, Doctor Amor, Pasion de Koipuz, Elkarrizketa Zentrala, Ez ziren ordu terdi, o sa, ordu bateko saioa izatetik eskatuenun ordu terdia e, iz, zabaltzea zen ez zitaizkigun gauzak sartzen, ez? Osa, kriston e, zurrumbiloa izan zen e, guretzako, ez? Osa, di bez, ni goldeatik nentorrela, e, txingu bezala, eta e, izan zen kriston, Eh, iraultza eza egon ginen urteta zerbait serius horoso seruz.oso Gero eki horretara ramona hainara eta hiuruk eh, inigo etorri zene bai bere aportazio bitxia eta eg. Eta, bai, eta horre re bai esaten zenuenrekin elkarten kontuarekin eta e, eta berriz ere gaztetxearekin e, Lotura duen kontua da egiten genuela askotan. Elkarrizketak ekarri antzetaminaara eta Eta aldi berean aprobetsatzen genuen itzaldiak lotzeko e, gaztetxean, ez? Azkenean, ba, behin deitzen genuen lan batean edo bestean parte hartzeko, ba, aprobetsatzen genuen bestean ere bai e, egoteko, eta azkenean ba, batek bestea likatzen zuen. Eta elkarte pila kontaktuak nik uste irratiaren bide ez, egin direla. Eta hori superinteresan. Horain itugula, desalo joaren inguruko edo gaztetxeak asisteneko grabazio batzuk, e, balentzuteko brotsatzen dugu eta hori... Ba bizkarre memorando que ya va dictando. Le onen berri, nola izan zen. Ba udaltzaile daitu zioten, eh mego jabeek kooperativakoei jarri zutela salaketa eta ...udatzen ba, udaltzen gora jo nginen, han badaklarazio txiki batean genun eta hori again <laughs> arte dakiguna. Eta orain ba gara e, ba, gure ba, Ta, git, ba, seinadura bilketetan, pankarta jartzen, ta, bueno, eta, bueno, ya zi gara jarraituko dugu Eta, bueno, zuek aurretikan, kooperatibakin itzein zenuten Zergatikan eman da hau edo? Baina, urte baite bat, hitzein zen, lehenko, ba, junta direktibakin Eta, ba, bain, e, junta direktibari aldatu hemen da Eta, ba, berri honek, e, salatu hemen gaitu Eta ezin e, sa, e, jarri zaite kontaktuan e, Junta Direktiba honekin edo? Ez dute gure egin kontaktu gure izan edo bintzat hori da demonstratzen digutena Bale, bami, Esker Bale, ba. Zer gertatzen da gaztetxeko komunian? Ba, ez da dola bon zeba Zer ba? Ez ba, <laughs> ezak edu, ezak edu, ezak edu zer gertatzen zen Normal da gaztetxe baten bonbarik ez dukitzia? Gaztetxan indioz ez da, da bonbarik Hore dak, kriminalizatu nahi gaitu zen haxatu dutena, mi ezkerd. Bdkaren aurreko kapituloan... Haino nongira libertina, zer? Zer de liberti? Agdiak gokokdeten duzuten tukia? Zer? Bai, bai, agdi bagalduzait, agdi bagalduzait. Zer zira eskualdeko bailazona, zer? Ne, zer, zibarrenak. Ba! Mirapa bekote, zer, <gibarne> <gibarne> bileran! <gibarne> <gibarne> <gibarne> <gibarne> <risa> Zure sur da una, sur da pixka tonta, oh, eh? Ba, mozkorra dago. Ja, ja, orrelako ez alerten jarrikoak. Ezzu, eh, zenak ez gara orrelakoak. Bueno, bon, ni banoa. Eh, bueno, ni ere bai. Engana, eskatu pote bat. Sí, es eso este, allí en villa. Benizera, mutile degen villa. Gaki gen ere. Venga, gerarte mutileak. Gerra ginek oraingoan, telmo gituen lagunek bide txarreti zela ematek. Bueno, ja eskatu bergenizke dena den. Munipako xe, ekaritzak mutiak. Babai, epake eta dukiko hitek bilek. Eta koldorrek, astapituak. Zaplasteko mala emantzizkia munipako xe, eta neri. Re Dios, haze desastria. Emaztean nola jarrikoen, ai ama. Amodioa, pasioa, gorrotoa, onjarbitar bat, ikamikak, inbidia, munipak, endaiako bat, koipuak, erailketak, seksua, irungo bat, bidazoan, larun La batero antxeta minan, PDK! pasion de, de Koipuz! Es... Beraz, ba, esan bezala gara hipotente ezan zen, hau izan da pasion de Koipuz eh, irrati novelaren, ba, Lagintxo bat, eta aurretikan han ere entzun duguna ba, inigo garra usten Errakasita ga, e, gaztetxeko kide bat, hasiera ba, batean desolot joazitzen eta horren ortean ba, gaztetxeko bombein Ez hori ba. komunan komuna asuntoarekin zen Komuneko bomba gizkizibir eta bukatu zen bat zeiten Gaztetxeko bombak ez dutera funtunatzen Eta ez <laughs> dakit hau zen garai hartako e, ba, irudi bat, ez? Hori eta garai hauetan ere bai, bai, bai orain bai doktor amor zegoen uh -huh. Horein bai. jauna. Zer zen doktor amor, txingurri <coughs> Bueno, ba, niri proposatu zidaten, pentsatzen dut irakurketa da, gaur egun gogaraiak, jaz ditut horren urbil jarraitzen, baina gure garaian, ba, segon, sexua tabu, ba, izan jarraitzen zuen, azkenean, ba, hori, ba, ba, ez zen modu azke batean, ez genuen modu azke batean bizita hori, eta eskota, ba, gai horretaz hitz egitea, pixkat tabu azen ta hori, Esta ez, ez da ga, gai bat katxondeona katxondeo sartzeko baina bueno, ez, ba, pixkat ba, bai, ikusten genuen beharra bai, behar zela, eta, ez, ba itzegin berzela eta es espresio eta es eta gaia jorratu naturaltasunun batekin azkenean oso usorein naturala delako eta <coughs> eta piskat ba hori es ba piskat sexio banun ere bai ordan ba bueno es animatzeko ba, ba, igual topaguneak zeuden edo konzertu hasion gaztetxean eta ber se planta ordan batzu ba, bueno, ba batzuk Egia esan inorrkezzuela Internet Internete bidez eta ez galderari botatzen, ordan prestatzen zizki baten galderaknik ez nituen galderak ezagutzen, ordan, karo, Bizka atxndea zen ere ez asmatu bat nuen ba, batean erantzun bat, ez ba, Bizkat sexologo edokat experto gaiean <laughs> eksperto bat bezara ez eta... Eta bueno, bai piska da bai, oso ondo pasa momento azutana puro bat, galdera bat es es espero ez da eta esneki lako sererantzun, baita ere, ba bueno, ba ni bai, urduri jartzen naizelako horrela ibalen hitz egiten edo jendearen aurrean hitz egiten ta hori, ta piskatra baten itzen izan, azterketa bat bezala, berno lateakogean ebendikan gaur, es. Eta, eta adibidez, galdera moda botatzen dizuten zein da bal, bereziki oroitzen galdera bat? Ba bueno, ba, gaur egun egin goba genu bapiskaten eh, galdera bat izan ze influenzia daka ba, tabakoaren legea eh, Adibida jartzeko tabakoaren legea eta eta seksua eta guzti hori ez Eta bueno, adibidez, ba, ne, erantzun posible bat, izango izatekin Eta ganik adibidez hori ikusten dut da, ez, Ba bueno, ba, gaur egun, adibidez, tabakoa guztia ez dela txarra Eh, gauza, eh, na eskatua gauden anierr erritzailea naiz. batez ba ere mutileengan impotentzia sortzen du. Esper Espermatozoidea kisorratzen ditu, akatzen ditu. Ez ta ta ligatzeko orduan, ba bueno, ez ta kanpoko aldean ja negotearena ta hitz egiteko aukera ez, ta mugikortasun aukitzearena bateengan hurbiltzeko bestareengan hurbiltzeko, askin ta berna batean zaude baster batera edo jendazko dago, esin duzu beste batenan hurbildu ta hori. Ez ba, ba ondo, ondo etorriko zaigula, segurazki aski, ba, ba, bueno, alde batetik tabako ustearena, eh, baita ere ekonomikoakin aski, eh, potentzian eta, eta danan, eta, eta gero hori, kanpora tabernan, tabernan, tabernan, tabernan, tegatzearena, edo, badakala bere, morbiloa eta ez askenean, ba, zaudenean tabernan batekin ez, eta tabernan dago gustoko desu norbait, nahi desu tabernati horrekin ateatzeko jalenengo, Ya le engo racha ya dago. Eh, biasago dete taberna kanpoan. Udan jaren biskat horrengo basterrera joatea da. Bortzarena ez, eta biskata be se se Eta biskat zen hori en plan de baitare plante animatzea, ba jendea ba esen ba es aurre iritzien edo sredaxerresango дуn eta guzti hori ba, baztertzeko eta animatzeko eta Ez azkirean paso egiteko beste egzatzen desaketan Baina, adibidez, ez da nintabernak utxik gidea de barrenian Ose, igual, diskretoago da, barrenian egotia, kampuan baino, e, barrenian ez dago inor ere Eta orduan zer da beto, ez zerretzea eta biak barruraa jotea o, kampuera hionetan mundu guztia horre egotia? Bueno, ez da, egite niken, adibidez, niko egitezen dizut Arrazoa zer gaitik ez, eh, egitekan norbaitekin ospeginei baldi maezu, bintzailea kanpoan zaude ospeginei lagutxeago sartzen da konstatzen da, ez? Oida igual ere, ezpeitxan dagoenak ezpeitxetik ateratzea ez, bintza problemitzatuko du trasladoa ospeiteko, ez? Ja bintza ja, aukera gehiago dakanean, da kanean, bueno, ez? eta bizka bai ere bai ba, mugikortasunak atik ez, askeraren esu ikusten duzu guztuko desu beste pertsona bat eta hor da, bueno, erraiseago daukazu, eraren horbiltzea atzetik, horretik, jene Diferentes posturas. Oia, as kotan es, o azkota, sea, va ba, va ba bizkat, bizka, posizioak hartze bataila bat irabasteko, es bizkat posizioak hartzen jun berda, sea, est, ahora ni gustuet ligatzeko ordoan beti jendea bai saiatu izan dela, es ba justo Juan Robles fichatatu ese ba, justo poliki poliki jun beran kanorbiltzen, es. Gehi ekorbendu gabe bestela izoto daiteke. Badago, badago ba go, ba dago esaten arriba sin zera, ba, ba, untxia rapatzeko urbilu, zera, eh, poliki urbildu bardezula. Korrika balin mazua, jaberra, laberaziko delako korrikan, dauerdan, urbildu bardela isilka, isilka, eta poliki, poliki, gero e e e aia eskure goteko. jarraitzen duzu, doktor, Amor. Nik ez eh? <laughs> e <laughs> dakit, de, <dekezakit maren> zergatik, e, sekzio hori bertan berak hel ditu. Nik uste pre, prestatzen no? egon de dela, Bueno, Zer, baina gure teziak garraitzen egiten dugu, eh? Piskat, bak, ikizu, piskat, ba, aztertu nola behie eta behie, nik ez dakit gara horretan zegoen, Zabu hori, eta ez dakit zer, azkenean, ba ez inork ez du entere, en, entereatu behar ez, azkenean, egia da, norberaren bizita sexualerana e, norbera dena da, eta ez du zer jende guztiaken guztiak, e, baina bai batzutan e, ematen du ere bai, bai, bai, norbaitekin liatu izana, zerbait txarra egin bazen ubezala, edo ez, haude keskatuta, ber enteratuko den, ez dakit norren izango diot, eta pixkat horik ero egiten du, ba mugatzea, ez, norbaiten, las cosas de eso, ni nuke, edo jugo ni iza al momento, baina veía sen ba gente gon, ta hor dañe izango da, comentario o rengo egunean, ta oso saia dere, comentario, yei, paso egite, ah. Igual, eh, a orkestra nal ba, jende gaillago, zeren, ba, pillabal gaillago de torrediran, txeta miñako kidea, que do kide oiak, hor dune benditugu, ba, xufi, eh, eh, Koldo, col, Yon. Yone, eta aiert. Yo Kaixo, eh? De Aupa si lo zibe! <risa> Bueno, hemen, etorri gara, Makarela eta Espalarta ondarbiko hordeskariak, garaibatien egon ginenak hemen ba, Lehenengo ordua ero, bigarren ordua betetzen, ez dakindola iten genuen Ondarbi, Ondarbiko hamixi eta, bai, eta txandak ere bai eh? eta elkar trukatzen eta garaibatean hemen Espalartari emango diotitza, horre ba, onginen, biek gure, gure gonbidatu ekek hartzen eta musikariek eta ez dakizen badeen boran, santzak zerbait mm. bueno, <laughs> Ba, igor, hasi e, zen linezen, eskutik, bintzat, linez, gure alma materra, eniatmo, kamarrata, basterra, eta hortzi hortzire bai, zaseiren batean, eta gero publiki-puliki ba, emena hazi, eta gero hasi gine ja silozibe deneatik, publiki-puliki handik, hemen batzuk. E... Oia, ja, hitz egiten ari ginen, antxetamina eta gaztetxaren arteko loturaz, baina e, lotura igualarean diagoa dago, e, antxetamina eta silozibe herratian artekoa. Seren azkenean a norpistu zen pizka gogoa, eh, e, ba Xilocivik propioa izateko. Eskondu zuren. Eskondu. Eskondu ziren. Orain elkarrekin bizi dira. <laughs> bueno, hor eh sociotalia esantzen justu batetik eta besterako pauso hori, eh, hasierako nikoratzen naiz hori, ba Aitor hementzela ta gineela, eh, entzuten eh, entzutentzela sirbatean internetetik bakarrik pausu pauso emangoen hementzat. Eta gero nola hemen lehen bat guztetan? hartu, hemen dikan aireartu, Eta nik uste hori ba, nahiko magikoa izan zela paus hori Eta gero ja, bueno... Eh, ba entxaitari esker, nik uste dut hor sortu zela arrobi bat hainbeste eh, saio berri eta sortu zelena Eta ja, bueno... Elkar lana bau, -el el, el oen oh, elkar lana Badaude ez dakit laude post-programa Zilo Ziben egiten direnak, ekoziten direnak Eta bertatik, entxeitarretetik emetitzen direna Gordut bat... Eta bueno, laukato baldin bagera ere, Hemendik aurrera illa beste 11 a iten ditugun edo euskara, baina badago, limonek eren asko jakin du eta nik uste dut berak itzi izango Bueno, eh, bueno, eta horregera denoakitza egitera. Igual ere bai, xufita joan hor ditugu, ez dakit, ja jaganea, ah, bueno. bueno Niko ni sotxo bat ezagatik, garai hor, hor, horietatik, ez? Nire pentsatzen dut, ez dara ez ginoela espero, ez? Es? Ba, igual, horren beste urteta gero, edo, ez? Egotean martxan, eta adibes egotean gena, ba, bueno, hemen goa jarraitzea, zirozi bere, osea, ez? Beraien txokotikan en, emititzen, bost bos programa egiten, eta hemen egiten ari, ari garena, ez? Azkenean ikustet, ba, ziren pixka pitorreo katxon dio, divertigarri batetan, erabein, eraberean, ez? Ba, dibidez, ba, kontzertuak, ze kontzertua zeuden, non jutzen zuen bat, besteak, norberare musika ere jartzeko, ba, zeuden deialdia, mobilizazioak, gaztetxeko, ba, jaion, ta, guzti horieken zabaltzeko, Ez, erabilizane erabili bai, baina pixka bai azken hasieran zen como... Ez pixka pitorreo eta go, go, larumbat goizan ondo pasatzea eta ondo pasaraztea ere bai, ez. Antxe tamina goizeko bitamina. Oida, oizena azirako leloa. Larrumbat goizeko bitamina. Gaur egun ere bai, arendikan jarraitzen du horrekin eh, oso gona da. <laughs> ez ezo ebesterik asmatu. Oria, oria, oria, oria, oria. <laughs> Igual ez baina dago gara horretan jende bat, zeren esaten aginen e, John eta Shufi gau e, e, komentatzen aldutela bere egin esperintzia, baina dute beste eta de, denbora dugunez, telefonoz ere bai deitzen alditugunak Bai, Nuski, baina bueno, baina baina guret eginak hemen dauden Kaixo, John eta Kaixo, Shufi Kaixo, da, besta Shufi, Kaixo, zera esaten Ordo, <hazua> bai. mikrofona <laughs> Bueno, pasazegu, gaur, pues gure pasazegu, gure garaia nire historikoa izan zen gauza bat pues kontroleuki dugula eta gaur ez da gaur ez da gaur da gezurra Balazpa? ezpa bai, Eta, bueno, nire giazana zin nintzen, e, zuek bukatu eta gero, zuek pues bukatu gero, zuek gu hor e, nik entzunan eta prongra bat zuek, eta nola hor pues egontzen paroi bat eta pues, pues entzunda eta zelako gauza politak ditentzian, pues pixkat ilusiarekin horri berrartzeko ez? que ya las viejas glorias ya se iban apagando eta pixker berartzeko, antxeetan historia Bizi gera, bizi bera. <laughs> Eta, bueno, historia az, zuek hasi sinetan lehenango, ez? Zue eta flores Bai, bueno, izan zen, etxegoela jenderikan, bueno, gelitu zen flores bakarrikan uste dut, e, antxeetan minan eta hor duan, poskomentatu zigun, ba, Moskuni biltzen ginen jende bateri eta hasiera baten hasi ginen eta hotzen e, flores e, goitzen hani uste dut, ez? eta zu igual ere yes. zu, Ez niaz Zu hasi Eta, bueno, hasi ginen beratani, hasieran eran, bueno, hasi eran, eta beti zangera piskat katxan brosak, ola, ez piskat xapuzeroak, bueno, egiten genuen argen una. Eta kontrolak zauden beti, eh? <laughs> bueno, <laughs> eskotan, <beti kontrol>. <laughs> <Badero zikino yek. laughs> ba. Ba, dero zik ino aien. Ba, eskera, hau da, estatu poliziala, hemen. Eta, bueno, ez aurreko, bueno, lehen agotik anera bian zuten izan genuen ean txetamina, binen, ba, guria ez dakit. Baina, bueno, behar ba, igual, ahurera gozutu aurrerago itzugu dugu, oza, denbora antzear horrendikan, denbora baxen dikant jendea pasatu da antxeta minatikan, eta aurrerago kontotuko diguztu ez duen biztipen gehiago, baina, rasaiotuko gara, igual, deskantxu bat jarriko dugu musika pixka bat, behar ba da? Behar, igual, behar. Zigarro bat erre balko dugu, hemen ezin da, haber, haber ligatzen dugun. Ete, eta, igual, bitartean uberkari deitzen alzaio? Bere esperintzia kontatzeko pixka bat ere, historikoa antxeta minan. Zaitza esaten zai, agona, baina gutzer gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifaxistak. Tuzkaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kazleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Gazteak gara, antxetamina, eguerdiko bitamina. Harunbatetan, ordu bat ala orden gutxitatik ordu bietara. Aixo, Arratxal León, eh, zer ditzen zaizu prostituzioa? Eh, nik nire burua egintzade eh, baina bestiakin. Ez dakiz horreza Bakoitza egitea nahi duena, da? nor bere kontua da Eta legez, legez tatxean edar alde gongo zinateke? Ez dakit, horla eh, bat batian esateko, ez dakit Ikusi beriko litzake bai eze e, dakantz, e, e, bai, bai bai korrao eta ez korra zer eukiko lituken, eh, ez? Dena ondo pentsatu de da zabear da, horla bat bat batian esateko Ari e negin vale, vale, da, itxai man pentsatzen dut nek, eh? Bale, bale, baska pikasko Baita ya irubibikoitzaerriotxak.info irubibikoitzaerriotxak.info Apa, Xabier dago hartikan? Xabier jauna? Ez, ez gaitu entzuten Xabierrek A ver, Xabi, botollak sakatuak dituzu maria, no? <risa> bai? <risa> Haupa Xabier Bueno, e, bitartean esatearena Habitu, oren, eh, moztu da Moztu egin bueno, da Bitartean esatearena Xabier e, Ba, txeta minako kolaboratzeia Bueno, kolaboratzeia, txeta minako kidea izan zela Baita gazte kidea ere. Hori da, gaztea bizirik ere bai Beraz neko zartxo Beti, aia Betiko narkesa na da hori da Eta igual Aipatzearen ere, ah, oren jada, Xabier? ¡Bai, bai! ¡Apa, pa, pa! ¡Apa, pa, pa! Ezin la... ezin izando zu la torre, ¿eh? Es, esakiz, este la erizera de norre gire, baina, ya está montando dizuete, di control izugarri, o sea que... Ezin izando el pasa. Beti komodoan, eta retrovisorazien tilia garrera, zinarezin izando el pasa. Beti komodoan, beti komodoan. Bueno, esakiz, ne bau Pues eh... Atzera vueltatuko gera pixka bat... E, bai. Antxeta hasiera edo lehenengo urteetara Eta igual kontatu zure ikuspeia guzti ondenei inguruan Zure esperintzia nolako izan zen? Hombre, izan bai, zen esperintzia bat oso duna, baina oso ganberroa, ere bai <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zuzer esan <gül> ego, Antoni, kortikan Oso ganberroa, baina gira zan niruztu du lan politegen nula, niruztu duna eta, bueno, nahiko desastre Akatxa baina baina baina pizka desastre eta berriak ginen, baina niruztu du oso ondo pasa genula eta eta gauza politak egin genitula. Eta egia zan, importante naizan zen, gazte ba, e, mugimenduari ba, nola behiteko hita ziola, eta hoi hartzuna eman ziola. Eta, eta nire igual badituzu beste batzuk, baina e, niko horatzen naiz batez ere e, e, ba, anekdota batetas, eta gara horretan zue zinen antxeta egiten, baina jarraitzen zenuen, Zosketa eh, bat antolatzen genuen Zosketa eh, horren saria zen ba, barku, barku horretan endaiatik hondarri eh, biraino Eta hondarri bitik endaiara nio di joan Barku horretan eh, Tintxorroan eh, ba, Biraibat zosketatzen genuen Eta... Eh, ba irabasi zen ez? Eh? Zuta Mikel Tife yeah, irabasi zenuten nuten, eh? ez? E, Zena zen dut zute, miñegin berriro, eh? Oie, miñegiteko. Huerda, horreta, horreta. Horreta, horreta. Horreta, horreta. Zakin dorte, egin zuen, min gehiago horretan, eh? Kontatu zazume xe zer pasatu zen. Hombre, batzuk ezan duzun bezela, hor zazketa bat egon zan. Eta, ia zan, nik urratu nonen bat, eta astero astero basmatu bat ziran, eee, uste duzala zala jartzen zen uten abesti bat, eta, ba, eta azketa, etan, letra, Bai, esmatu gartzen, zet taldearen atzen, eta ez, hola zerbait ez? Bai, letra, pixka, atorrela e, esandartzen zer esaten zuten, ez, ba ziren abestiak ez zirela oso ondo ulertzen, batzutan Bai, eta ber, ez, eta berre, bai, sarri-sarri e, den abestia, bere zet aldearen ah. berkioa da, guatzen, ez, dai, hor bat zer eta bueno, ni uste dut izan nintela izan nintela, oberena, lehiageta horretan, oberena, igal gaizkiago nire zatea, bunean, bueno, esango dut <risa> eta, eta kontua da, irabazkin ditu la ba, puxtarri pillo bat, no, ez doiz horrela funtzionatzen zuela irabazkin ditu un puxtarri bat, eta bueno, argita garbi geratu zen antxetako entzulen artean, banik irabazi nuela eta bueno, gero erreti zegoen, eta bueno, ba, azkenean sari bat irabazi genuen. Baina nik, nik biztari irabazik nituen Gau bat abnon irekin Eta, eta beste bat Txintxorro horretan bueltatxo bat Kontua, bueltatxo ba, horri ez dut egiten Eta bokata, un eta, eta, bueno Ni ezakit gero leporatu zizkia teknozatu, baina niko horretaz ezakit, ezakit Egoztena baik eta bat bueno, antxeterratean, baina bueno, niko hori ya ezakit hori da leporatzen diazutena, baina ez duzute frogatu hori nintzen entzera bueno. <risa> Argi eta arbi gelditu zen, saioa eh, zuzenean egiten ari genuela, etorri ziletela biak eta baitu zenutela antxeterratearen emisioa eta bageno... <risa> <risa> genokan, genokan zuzenean Zuzenean eta bagen euken gombidatu bat Eta momento horretan, gonbidatuak flipatzen ari zuen. Oso, ze, elkarrizketa, elkarrizketa serio bat egiten ari genion, ze bengo, eh? nahiztak txorra da pila bat kontatzen ari ditugun, bat gauza serioak ere bai, eta egiten ari genion, elkarrizketa serio bat, eta orduan, Ba intu zenuten eta tipoa egon flipatzen Bueno, guere bai, guere bai Ba patean etorri ba. ba, ziren Ba patean enkaputxatuak eta egin zuten nolako ba, baino bai intu benetan, eh? eta hartu zituzten mikrofonoak eta salak eta egin zuten Gure lotu zuten eta nolako Eta azkera nola azkatu zinete, nola izan negoziazioa Ba, esan diri gabe gaitu zen, terroristekin, ez du negoziatzen. Nire esan dezakean bakarra ikusi zela argita garbi, ba herriaren aserrea. Ba. Hora jorretako antxetaminaren direkzioarekin, edo. Alata guztiz ere, Xavi, hori izan zen, puntual bat, baina zukemen urteak basa dituzu, eh, hola goizetan etortzen. Bye, bueno, igual, tíxcabat, goraberekin, bastutan, que yao, gutxiago, baina, bai, y azan, igual, ba, urte, igual, urte, pate, bate, do, urte, pate, batetan, ba, darun, batero, edo, ya, e, darun, batero, ba, ara jute, miñan. Bure, por años, no la jute, si, no la jute, zate, mañan, no, litronekin, jute, miñan. Yeah. <laughs> Hori argi beratu da, nire, nire, nire, nire. Esan du hundik, deitu dugu andoni eta berak ere esan du, eta zu esaten ere zera, hori hortik, hori gure entzuleak nahi keo barge izan dudoteia, gara horretan, litronak edaten eta erretzen genuen antxeta irratian, eta andoni bat eze, porroak erretzen ziren. Eta, bueno, eta ia Oso ondo pasatzen genuen, baina gero ere oso desastre eginen zen ematen genuen eh, Telebiztako tertulianuak eh, Gai ginen ero, ero zer gautzatea zitegiteko Osta denetan zitegiten genuen eta denatan pertsona bera ginen Denetan espertoak, eh? eh? nola, nola? Denetan espertoak ginen Ba, genekin vale, vale. denetik eta hori vale, nahiko pedantetan azkabarria ginen no? <risa> Bueno, baina ondo pasatzen genuen Gaina, ja pixka eh, puntuz Serioa eskenean jarraitasun bat izan du eta eskenean ba, lortu da, ez? gazten mugimenduaren eta antxeterratearen arteko ba, konexio hori bermatzea eta gaina oso baliagarria izan da ba, kontaktuak egiteko eta gauzetan gauzetak. Eta gainera, ez hori bakarri, nola, ez gehi egi baina nolabaitaren lotu duk ba, pixka bat Skualdei celebre hau, ba, no, onjarbirekin nolabaiteko lotura bat egon da bat silozibeko jendearekin, igualen daia beratuztegu pixka bat Gaztei begirari, horre, eh, pixka bat zintzile, baina bueno, horretarako balio izan du, eta gero ere balio izan du, ikaskuntza ba, ikasko eta berbezela, behirratiaren ba, mundu ezagutu dugu eta pixka bat, ba, gibu, pixka bat, bat ezagutzen dugu nola funtzionatzen duen horrek, eta hori ere balia da ba, gaztei mugimenduaren ikustu egitik. Bueno, ba, e, xabiz, que errik asko ditzagatik eta azkeria den gainen erortzen ari zaigu eta aurrera jarritu behar dugu, litronatatik aurrera jarritu behar dugu. Beraz, hori ez asko eta ba berentzuten gaituzon gelditzen dena order ditxo bat Eh generechan ez alturen anchi erratia Ua, se escucha, se Internet ez dago. Internet ez dago. Oraineren, ya te Aizu eskieta, edo ez interneten eta ez zuz topatzen, eh? Beitu, sartu herriotsaken blogean, herriotxak.info, eta eskubian baduzu tarte txobator antxete erratia zuzenean entzun, eta horren entzun baduzu. Bale, bale, hori ez ur, hori ez ur probatu. Zeren, antxete irratiko vale, vale. web horria hori da ere bai, esan berra dago. Ah, ¿Eres un ah, sobre vale, empato? Vale. Esa que uh, eh, vos vale. remug de eh, madero, aquí estamos sin sí, el... <risa> <Joder>. Se Seguro <risa> Bueno, va, va, oye, ondo pasete, sangudur, va, a, sayotara, te ha dicho en va, soy yo nace en programa, tí, que tal, son de aquí, te metes, ve Opa, opa, opa, opa Va, es que el yo A, <risa> yo Bueno, rata de dos patas, dedicatoria, sube, que entendió, sube Bueno, gutxu bu, irakasle guztiei, honek euskal irakasleek dizenak esaten deneanak eta euskeras ezagitzenak e, zipitizpes. Vale, ba eskerrik asko. Vale, ba seri. Luxu eta Gonekin herobero, chingurri hotzak. Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herriotsak pauzu mediak ekoiztutako saioak. Eta esan bezala, ba, hori denboran aurrera goaz, ez da duriz? Ba, ja, hogei gutxi edo izango dira, ja, dagoreko orduan. Hogei gutxi eta baita historian, oza, sea, ne dut esan, kastean mugimenduaren historian aurrera, aurrera goaz. Ez nagoen, ez es nagoen. Bueno, eta beraz, hemen eh, emendaukagu, eh, ba, aurrera go egan eh, egondako beste kide bat, eh, beinatz florez dugu eh, telefonoan. Kaixo, beinat? Kaixo? Ba, nente, zemuz. Okay. Eguardion. <laughs> Eguardion. Eguardion. Eguardion. Eta bat egin dola, zu nola hasi zinen ba antxeta minean, o lotura izanez, o zarra zoiekin, o zeetaldetan zinen, no, oza ze, egitea esplikatu bizka bat zinen, ba azure hasi erak edo? Ba, nire hasi erakzen zen, ba, dosia eta limontola zizirenen antxeta mineakin, eta mm -hmm. hasi ginen, ba, nik egiten nuen, oza, zatitxo bat izan behin partartzen nuen, Vale, ba, umorearekin ez ez dagoel modan gaste jendearen artean, eta ez dagoel modatik uh -huh. an kanpo, modu baten ba gizartea edo egungo garaio horretako egungo gazteribereina dela, ba nola influentsiatzen zigun modan eta ze gauza pues umorearekin ba ze gauza absurdo, eta egiteko baigine, eh. Eta azterarri biltzen zinen litronekin eta edo edo oria de eh, negocio. Litronekin, ez eh, litronekin, ez Eh, Farregunako zibarrilak errezen genitun. <risa> bera, zantan <Baida>. nire bezala. Bai, <risa> bai, da. Eta horre dago, ba, eh, ba, benzen nire daki denez, ja gero eh, ardura gehiago hartu zenun, edo, bera, oza, sea, txetaminarik enjarraitzeko, oa, ardura hartu zenun, ez? Ba, egauza izan zen, ba, oza, sea, gazemun emendu emarra bezala, ba, normala da eh, proiektu ez dori netan, ba, relevo batzuk enmat dena, ba, jendea azkenean baten enbolaten edo ja ez pertzen da lako baita ore ikusten duelako ba urrengo jendeak ere ba proiektuetan parte hartu aardula ez jende mm. gazteagoa edo berriago. Mm. Orion ba bai egonzan garaitsua antzetaminan ba hori eh fiskatola egon ginela nita ta bestatu dola barburapean ba dies ere limone jaritzugula laguntzen zure parte hartzen zure askotan taola mm. eta ore egiten genuen izanzan ba gutxua bera zertatzen genuen eta informatzen genuen Ba, irungo gazte mugimenduak egiten zituen gauza ezberdinetaz, eta zentuzten beraien proiektuaz, eta gero gaitare, ba, seiatu ginen, irungo bizat ezberdineko parte batzu, ba, e, gerratibiaren bidez, ba, gazte jendeari bizaren bizaren bizaren emigrazioa, uh -huh. olako gai ezberdinak. Beraz, ya, e, gusten denez, hasiera batean, magoldeak, gazteak bizirik, eta horrelako ere gehiak ziren, antxetamina ba, erambaten zutenak, eta ikusten denez daia, ba, gara jontan, e, ba, gazten mugimendu, irungo gazten mugimendu bat ja sortua dagoela, dofinituta dagoela ez, zei ja irratxaioa gazten mugimendu gizera amiten da. Eta... Oida, oida. Zira bat ez izan zuzen duzen bezala, hori ba, eragile ezberdinak ikusten zuten ba, modu bat, egiten ba, zen guztia, ba, kaleratzeko, eta gero ja eman zen cambio ka, e, bat, non ja ez eragileak gehiago, betik ba, eta hmm. bertan... Osea, la que yo ya tan asisten jendea o ore horretatik kanpo ja gerturatu zan jendea, ba ore da da Hiziean ba, ba programariena maten egun uste jarraitzen den bezala. Ba bai, ba, o sea, men jarraitzen dugu, noski baiet. O A, sea, ez da, osea, nietzako dela aldaketa positibo bat emandena ez delako eragile konkretu bat zen bizik, exe que taste jendeak de teoria, ma, aparte hartu ez proiektu bat. Eta ba, ezagit bizka bat eh, baza, anekdotaren bat hori zen duzuna lagraziozua edo ezagit zerbait berezikioi gogoratzen duzuna nostalgiarekin edo goza bat berezikio ondo egintzen utena komentatzeko bat duzun Ba, egi hey, yes, and... <laughs> Urtz eta keta, asko biziz izan zen, bastante katetoak izan gera beti, eh, ba maila kentauridan ama manejatzen. No? Ezakita oraingo jende gazoak gehi kontratzon zuten, baina bueno. Nuk agala bastante gutengenitun ba telefono bereekin eta gero ba musika ezhurtunahi eta beste gauzatuz hartu edo la, la gotxorarekin anekdotata situazio horrak bastante biziz izan ditugu. Ni gehien faltan botatzuten edo izango izan eh, nezeta Ezin zoki baki gunez, ez dela jende asko dituzten ez, azken tineen, baina sentzatzioana ba, egiten duzu un e, proiektu komunikatibo bat horreatatzen dana eta zuzago egiten duzuna. Mm -hmm. Osa, azken tinean, hori nortez da, hantxe eta minaren politena, dela, oiez, proiektu edo guk gazteo, guk egitza azken guk petzka, ba, kaleratzea irratiaren bidez. Mm -hmm. Ez metodo zarra, baina nahi oso... No aktibo jarraitzen duena. Euskietan, gainera internet bidez ere entzun daitek gelan, ez da jendeak ez jakin, ba, asko ba zerrexago ze da entzuteko, ez da hori korrean, e, zaitasunak egot entziren entzuteko, baita irunen ere, hemen bertan dagoela, eta hori da, da azkenean ere olako lan hartza, gainera goza polita entzuteko, eta askoetan zaila da ez, hori eskuratzea. Polita, polita da, medio gutxi horiekin, ba, jakitana proiektu interesgarri balgarazan. Oie, oso polita da, ba... o, Nostalga igual zen ditu zentu horretan, nah, baina, bat yes? earteko zentu horretan, nah, baina, bueno. Oso bolita da. eta ez egin dora egeiago nahi duen <girrisa> nahi duen zazer galdetu bainati o... Eske, bentsat, emien nagoen nimola ustean itzekiten, baina, hemen jende pila bagaude, dabe, xufi, jone, aduriz, ainara, txingu... Bueno, hemen jende guztia dago, eta ez egin edo zuz egun egaldetzea. E, Ego nagoetan no, itzatea, ez? Eh? Ba, ez uste hori da. Zer seriuz li, zer seriuz li Serio? Ah, eta hau ez berri na hotia. <risa> Altetamina da sta la corrica ta presa ka guten ginela ta la orden eta nasten ginela, ba, berri na. Ori baina, egia da ere eh antetamina goizeko edwerdiko vitaminarena egia da, eh. Ere nikuzte dut balio izan digula generazio ezberdineei, gero eh mosku goizean ezagutzeko, ez? Eta jutearena eskinara gero pintxo hartzera, ez da zen igual este en una egungo Ez eukaren charma politari ez eko ez hau todu egualan txeta miñak entiskat Bai, bai, ez zo vitamina honazan egin ezan Eta espozto, ez zirto aki indira, eh? E? Aurren ari de, bueno, ezakite mitiko promozionatzeko, ez zo gracioso aki Santamina Le da, ez zantxeta miñak berru miligramoko batillaz, e aurren eta olako gara Gondopazago, olako, ezakite, un moreak egin jolaztet, ez zo saun aria Nik eztatu horretzen dudana, zuen zintu danean, antxetamina egiten, hori ba, guztu kalainasandu nahi nareak zeserios, kezu nik horretzen dudanezen naiko graciosoa eta naiko salsera zinen, nik uste derratan, eh? Eta du berri da, du! Moitxia, derri parraorentxia eta ata nahi Bai, bai, oso momentu ona pasatzen, eh? Osa segitut, antxetaminen, oso ondogo onda, bara joi. Bye bye. Por e e te... <pisa> bueno, sí <estar> eso que era Ni en Barcelona tic ezin da, ezen duten zon, baina interneten igual hau andoni bezala craqueatzen du interneta berezile lagunatik eta ezin du. Están al lado, están allá. Está no sé lo Eusangi. Hau da, hau da. baren jarraituko dugu, xufite joan egin zuke esagutzen nituzen, bai? Bai. Ba, horrekin. Vale, baren berarekin jarraituko dugu, gizte, ba, nahi izan ere zizan, hamarun YouTube aldatzen zaizkigu, ba, eskerrik asko bainat, eta bai, ba, alorten duzu ngu ere entzutea. eta animo eta jarraituko komunikatzen, bale? Bale. <laughs> Tenga, gente, mucha entidad. Mucho, mucho, mucho. Bale, guapissima, guapissima. Gracias. Rata inmunda, animal rastrido Escoria de la vida, adecesio mal hecho Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño Me has hecho Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos, dos Patas pues pa <risa> me... Ego dugu, txiki bat epe nantxeetamina zarrean jubiltzen genuenak edo berreskuratu favorez zeren seksi, sari bat, ematen genuen sari bat, e, asteruera bakitzen genuen nori eta beti, kristontzalantzak eritun zeren jende pila daten, mire, izuen rata de dos patas. Zori txarrez, bai. Bai, bai, bai. Baina, bueno, berez, nintzen e, dugu grabazio datori euskala zongietzekiten irakaslentzako hori rata dos pataz tituluaren ez, eta nik ere egia zen emango nioke irakasle batidu basteri. <risa> Irakasleak, bueno, askotan egiten genuen, jendeari galdetu, eta, bueno, doktora Morrek ere, noiz benka, agomendatzen zigun rata dos pataz baten bat. Bai, baina, bueno, azkenea gehiena kera maten zituen saltanok, eh? Egia <risa> zen, dago la <risa> polpozizioa, <risa> baina ez duñor garrapatuko. Bai, bueno, itxen, itxen, nola, kazetari hori irundarra ere. Maldonado. Rubia, Maldonado. Lourdes Maldonado izan zen, izan da berez, de edo espataz, igual, polposizion, bainoan, egon ginen idaztekotan, benetan, saria emateko ez, eta modu serio batean bidaltzeko, eta, eh, André, eh, txit gorena, hemen, eske, merezizitun astero ez, ikusten maz enun telebistan, astero, egiteztitu un comentario engatik, eta, merezitute, ez dakit, horrelako komunikadoa idatean, gainena, askatasuna dago esateko ez. Noski no es gaitu que eta beste mila goztar, eta nik ari ez gaur e, bereziki emaneiko nioke saaria e, ba, Madero eta Zipaio hain, gaur egin diguten kontrol zora gatik, Zeren eta horregatikan ezin izan dugu xagrekarri hona, jendea berandoetorri da Eta gaur beti bezala bereian zerbitzu askartzeko, ba, emare modi egu ez? Basta handa, bai? Basta aldete? Bai, bai, bai guztiz Basta <risa> handa Oie gire handa pozizionatuta daude Rankinean. Rankin, ranking top 10 te freír y que matas Albanya, bruja ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rota de tus estoy hablando a ti. Porque Eta well, saioarekin aurrera jarraituko dugu Eta men, lehena ipatu bezala ba, Maderoen eduz, ba, jende haberan dut horri da Oietako bi, ba, jone eta xupi dira Ongi etorri, eta Bueno, orain zuen txanda da, ba, zuen esperientziatxe eta nolako izan den Eta zerratik hasi zineten, edo Eta kontatzeko No bai gugera, eske generazioa zuen aurretik egon dogean generazioa. Bueno, Ez dio berdeño zakera, eh. Bueno, bai. gasteago, batzu gasteagoak, eh. Uste da aningi gasteagoakaino zarrak egia. Es bilion esa din kontuada. Ingen ordeneren arabera. Bueno, Mariana zerra seguz, gastetasunaren <risa> kontuarekin, nonbait zarra sentitzen da ta izan uh -huh. bardu dela. <risa> Ba, bueno, le, bueno lehen hasi nahi eskontan, hori e, momentu baten egonduzela paroi bat antxeta minan, zela krisi moduko bat, eta hasi nintzen etortzen e, flores eta limoirekin, eta, eta egoitz baita hasi zen etortzen, eta, eta hori hasi ginen etortzen binean ez genukan usatzen talde finko bat, gero egoitzek utzi zuen oso askar, eta egondu ginen etortzen aste asko florez eta ni bakarrikan... Eta ze, ze planak egin zentotzen hori serioa zausunarekin, ez ezpentsatuak... Boa, asieran niri esan zetena izan zen, boa, zuk prestatu edo zer gauza. Eta nik ez nekin zer zen hau, mm -hmm. eta horri behar nintzen florezik ni bakarrikan, eta ez nekin nola egiten zen ez teherrati izai bat, ez da zer, eta asieran, igual asierako programeetan ez nuen nia hitz egiten, eta hitz egiten badin badin badun, egitaraua, gaztetxean zegozen zeuden, edo ba, nik e, kontrolatzen nituen gauz, eta ez bai hitz egiten nuen, asieran pixka, pixka desorientatu da, ez? Gai askeraz denuten, no? Eh? Gaiak askeak, eh? nahi zenun eta zitza egiteko gaukara bat zenun? Bai, binean, ez zitzan ez erokurritzen hitz egiteko irraten. Igual orain bai, pues, e, gehiagoa kokatuta, hasiera ba, baten da gazte mugimenduei buruzko zeak binean. E, Askotan aurkitzen ginen etxe goleak gauza ondirikan komentatzeko ba, hemen inguruko gazte mugimenduari buruz, ez? Ba, gauza kantolatzereakoan egiten ba, genizkin elkarrizketak e, taldei eta hori binean. Binen, bueno, gutxinaka gutxinak aia junintzen hartzen pixka tranquillo, eta jartzi jesu xarma irrati mm. Eta gero, ere bai agertu zen txufi laguntzaio moduan, eta gero, ja, agelitu zen hemen. <gülüyor> eta hori, utzi zuten egoitz eta gero beranduago ere bai be florez ekutzizun, eta egondu ginen garaibat, gero beste garaibat, txufi tani etortzen. Onera, eta egiten genitu, bueno, E, Beno, genitu natalde ez berdinak, ez? Bai, bueno ni, bueno, ni kontatu pixkan nien, hasi nintzen, nintzen ba, nintzen Nintzen nintzen ja pixka bat, erraixeagoia alkarroia azta barro dago, eta etor nintzen behinen editu zidatela bat egiteko haukuban ah, egon nintzenetik ja. eta pues, hitz egiten hemen ja, sentitu nuen el koskilleo dela radio, <laughs> ja eta gustatu zitsa nahi beste eta azkenean hortatik, urrengorako pestatu nuen musika tal bat Eta musika gero ez dakiz zer badakiz eta azkenean pues, sartu nintzen eta ja hortik hasi ginen bai gai baina mugimendua bai gere gaus ta asko ez. eta ez bakarrikan jendari komunikatzen baina guk ere sagutzeko gausak ere asko ba, bali izan digu porque el garrisketa kiteko momentuan pues pixkat ere gausa pilla eta azkena aukeratzen direna pixka dira pues bai jende jakin hedituna baina zure perspektibatik eta pues, ikusten dituzuna garantizkoa direnak. eta el eta desente egin ditu mm -hmm. eta ni generi bai balio izan zaiz gausa pues jendea zagutzeko kolektiboa zagutzeko mm -hmm. eta ez ni pizkan ikusten duan gaur guniola igual eh, atzeko haue baina errespetu gehia askoz gehia birrateari Yeah. Eta right. ni beintzatut nintzena lehenengo aldi, sosti, errati bada, eta horri ganezin da, zergoza esan, eta ninen entorren pixka Gero ya pasatzen da denbora, eta, bueno, eta ya, hartzen diosu tranquillo gaiago, eta orduan gustarago zatoz. Gero ni yes. kerego gauratzen dut ere, baiarekin, florezak esan bezala, pues, arazak ere gotean direla, gual musike dai, dai. gotzen dut zua, geitsi... Haurreko saia guatatzen duzu. Da, hiori askotan gertatu zeigo, igual jartzea de repente bi kanta batera, eta igual hasieran ez dizu, ose, emateu dago la ondo dela kanta berdin, eta dago, o sea, dago la ondo, es? Eh? Bion gero konturatzen zera dugu bi, edo teléfonoa ez uti kasi erabiltzen. <laughs> bi urtetan. Bi ur urte <laughs> Bueno, Marina badu benetan tan meritua jaгите nola sartu jendea entena eta gainera ba hori vente aparcamena eskatea entzulei gukolako inbeste egiteagatik baina bueno ikasten ari gera es. Bai, bueno, guk ikasten dugu programak egite ditugun bitartean. Jendeak normalean irratitik kan hitz egiten normale pues, ikasi dute eta gero juti irratira bion guk ikasten dugu programa egiten dugu bitartean. Ba, hala zarma geia dauka Bai, igual bai. bai eskertzen duela ez biz de espontanita teori eta bueno eh. jueba barba kaxoiek eta pixat grazie ematen dio eta bere charme ematen dio dela irrratibaen eta irrati zailoari, ez dela irrati saio bat dana perfecto dana, dakina jende guztiak esatariak badakina esto dakana kriston kontrolata ez dakiz er bai zik eta da pixkat hori momentuan sortutako zebait espontanioa dena eta akatzekin eta dena baina nik hori ustez aka, akatzika besta ere ez dira izango antxeta minea eh yeah. <laughs> aznean, Gazte mugimenduaren irrezaioa e, denez hori ba, gaztea gara eta gazteako lagara freskoak momentanioak eta ez dakit beste lako... Tarana, Eta harrik ere A, lagundu, da, lagundu pixka bat jendeari hurbiltzen eta guri pasasen zaigu, igual jendaren gana hu, baina bai musika taldeak eta atala genuenean, pues, komentatzearen ah, gurea etortzitezkeen, eta horrela, eta egiten du gauza bat asko zer direkiagoa. Hmm. Ese eta hemen nagoen esataria pues, edo horretekatzen momentutan. Bizka eta argi duztea, asaten duguna beti gazte mugimenduaren irratxaioa da. Osa, gazte mugimendua zer da, gaztea da, gazteok sortzen dugun edozein mugimendu eta hor da gu e, musika, dantza, e, osa, edozein, dela, edozein gai jorratu edo borrokatu edo lantzen duen dugun, dugun gazte horok sortzen du gazte mugimendua eta horren parte da, horren parte ez da bakarri gaztetxea txea hori e, gazte independentistak edo bestelako edozein eragile baitera direla Bainan, o sea, orain ez zuten harigaituen edo gazte musikari, edo gazte, bezakite, ja, bezakite, ja, ekekin, no ez ezkaturik dagoen edo gazte edo, pues, que en fin edo zen buruz, e, ¿sabes? daukan ezkadaukan gaztek horor, Boa, ba. Eta Et dañera, de hecho, guregarraia mentza taskeran irratia eh bidez eta mantendu izan dutena gertzi diren eragileetako jende izan, baizik eta yeah. musika taldeak, gero pues bai gausapuntualetarako pues mobilizazioak eta zuena, pues bai ezterren jende eta hori, baina bai izan dira asko jende pues bueno eta torreena asko eta esan dutena, pues, iraki dela ez dutela ustei rati bat egita zela horren eskuragarria zen zerbait. Mm -hmm. Eta horrek ere bai nik uste dute jende askoaren artean pues aldatu dira perspektiba errativas izan daitekeenez. Mm -hmm. Mm. Bueno, eta nire konunke kontatu zaiz, antzen oso Estak indela, san, no se, sé, un momento muy especial Ese, <laughs> eginenan behin kaletikan ustuzula izi Estak izuzinen Bela, belitu zigo unan pertsona batek esan ez da zergatikan azte horretan ez geno Egin programa <laughs> oh. John, John Laza jauna, emendik anemani ziziot eskerrak <laughs> Zaman zigo unkristaren anima, jarraitzen <laughs> Zeba, eskotan ere pizka frustrazioa, zeba, eh, etortzen zera honera, larun bat goizean, igual zo dela resakakin. E, igual, punzera, <laughs> berandu, oera, eta gero altxatut, etorren nera, eta batzutan ez dakizu ea, entzun zaitun norbaitek, galdetzen e, diosu igual inguruko jendeari, eta klaro, denak lo, inorket zaitu entzunta, batzutan bai enmatu horrelako, Hiskat frustrazioa, eh? Ez hor eta ni seta lein mais unorbaitek. Eh, pues en zumuti ratia, en zumu programa, pues ematixu kristan iluxia. Bueno, va ba, beru joan deitzen gaitutzen, baina orain denbora gutatzen, orain zaigu. Bai. Ja jo merra da ukago, pena badao, oso on pasatu dugu gaurkoan ordu erdi, ordu erdi Otxingukagurrez txoa bat egin nahi dugu? Bai, bueno, nik primizia bat edo ez, ba, nik uh, eh, gaur egin torri nahi zonea, o, aspaldiko partez, eta pixkat neneo xufik en, esan duen bezala pixka bere, ba, piztu zaiten gusani hori edo ez, somor hori zabelean eta, izkaintzen den nere buruan, ahi izan ezkero, bat tarteka edo aztean, abetzat, ba igual, e, doktor Amorren papera, <laughs> ez <esto, laughs> Eta ba, jarraitzeko ba, seksua ba, seriotasunez, baina seriotasunaren barnean, ba, umorearekin ere dantzeko eta, eta zoi laguntzeko proiektua aurrera ba, eramateko Zerren ikusten, oso importantea dena, eta oso importantea dena da, ba, horren beste urtetak ero ba, jarraitzen degula hemen, jarraitzen degula emititzen, goazieran ere genekan suegresuten keska berdinaan eanorbait intzuten duen go egiten ari garena zertbaitetarako egor etortzen garen goizero baina nikuztede ez ba baita ere ba es satisfaction pertsonala, la ba rasoi horregati ba nikuztede ba, nik ba merezi duela ta gondo pasatzea gero berregu 600 edo Edo hamar mila, mila pertsona amarmi ja pertxona zuten saitute, eh? pues orria da vera ja dute, eh? Nik nik askotan ez dut entzutene eh? bai eta gero konturatzen naiz, za te akaugen jos. Ez. Creo que stein scatzen, baina eh eztezu esa z ez, ez, ez, ez, ez, ez aste aste la rumba goizetan ba ja, adibis, ez daka presentzia ba, ja bu, bu, barnean, hostia anche dago. Ordan ez eh? Bain, badima, ez zuten, es. Baina seguroak ki norbait entzututen badima eta joder. Nola galtzen dudan denbora larrumbat goizetan? <laughs> larrumbat goizetan denbora aprobetsatzea da antxetaminen entzetea. <laughs> <laughs> Nuzki, baiet. Baze, hondo ikusten denez hain juztenean potenteago jarretuko dugu. Eta bari ikusi duzten duzuten ez antxetaminenak urte asko eman ditu eta guztia eman dugu gazteok. Eta jarretuko dugu ematen, beraz e, segitu larrumbat goizak gozatzen gurekin batera. Eta azkarek asko Azkarek asko entzulei eta baita jode parte hartu duten guzti, Gora, Gora gazte mugimendua! Gora etxetamina! <gül> Gora etxetamina! Gora etxetamina! Gora etxetamina! Gora! Gaur eta alferrutxak zarete! Et, et, et, zaitza esaten agona, baina guzer gara! Biztuna Feministak! Bizi kapitalistak! Antifaxistak Euskaldunak Ekologistak Okupatzaileak Seksu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kazleak Langile eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak gara, <mulitura> ara! mina, eguerdiko bitamina Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordubietara. Hiru bekoitza erriotsak. Entzun, uste dut oso hamarkada hona izan dela ondarrriko arrunnelkantzako. E, nik esango nuke ba igual 60tik 10 hamarkada ero 40 aldeko hamarkadara kenduta epoka ederren izan dut dela, ez? Hamarkada e, hau. Esan, bigarren jaionaren urtean onaino iritsi ginen gastetzeraino ja hasi hasi accidente de de dana, da ber izan zen okupazio ofiziala, ez? Adira zi orain oroitunez justo ateratzen gineela e, udalaren babesarekin, ertza inguratuak, kalean oraindikkan giroa gogor xamarrra izaten zen. Karo e, orain ikusitan olibiltzen garen batten du eztakin ez du noizko mendeko gauzatas ari, ari garela ez? Entzun ez